Sura Ghashia imeteremka maka, Imeanza sura hii kwa njia ya kutia shauku kusikiliza hadithi ya siku ya kiyama na hayo mambo yatakayotokea humo. Inaashiria kwamba watu ni makundi mawili. Miongoni mwao wapo ambao hawatapata heshima yoyote kwa watakavyopokewa na wataingia kwenye moto mkali. Na wapo watakaofika siku hiyo kwa furaha kwa namna ya rehma na radhi zilizoandaliwa kwa ajili yao. Kisha sura ikaeleza dalili zilizo wazi za uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu kufufua kutokana na wanavyoona wenyewe kwa macho yao na wanayonafika kwayo katika uhai wao. Na baada ya kuzitaja dalili hizi ikageukia habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kukumbusha kwamba wajibu wake mkubwa kwa mintarafu yao ni wazi ya kwamba yeye hakutawalishwa juu yao awalazimishe kuamini na kwamba mwenye kugeuka na akakufuru baada ya huu ni Mwenyezi Mungu ndiye atakemshika kwa dhambi zake na atamwadhibu kwa adhabu kubwa kabisa ataporejea kwake baada ya kufa Kwani marejeo ya wote na kuisabiwa kwao wote ni kwake yeye Mwenyezi Mungu. Bismillahir Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma Mwenye kurehemu. Hal ataka hadithul ghashiya? Je, imekufikia habari ya msiba wa kufudikiza? Ujuhi Khashia, siku hiyo nyuso zitainama amilatun kazi nazo na taabani taslanaaran hamiya zingie katika moto unaowaka tusqamin 'ain zikinyweshwa kutoka chemchemo inayochemka laysalahum ta'amun illa min dharib. Hawata kuwa na chakula isipokuwa kichungu chenye miba la, wa la yugni minju. peshi wala hakiondoi njaa juhui yawma idin Siku hiyo nyuso nyingine zitakuwa kunjufu zitakuwa radhi kwa juhudi yao Fi katika bustani ya juu hawatasikia humo upuzi فيها عين njaria homo imo chemchemi inayomiminika fi hasururun marfu'a homo vimoviti vilivyonyanyuliwa waqabun mawdu'a nabilawri zilizopangwa wa namariqu Na namatakia safu safu mabthufa Na mazulia namazulia yaliyotandikwa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ya yeah. awamtazami ngamia jinsi alivyoumbwa wa ila as-samai kayfa rufiat nambingo jinsi alivyoinoliwa wa ila jibali kayfa nusibat namili majinsi alivyo thibitishwa wa ila ardi sutihat na ardi jinsi alivyo tandazwa ma tamukil basi kumbusha hakika wewe ni mkumbushaji lasta alayhim bimusaytir. wewe si mwenye kuwatawalia illa man tawalla wa kafar. lakini anayerudi nyuma na kukataa fayu'adhdhibuhullahu al'adhabal akbar basi mwenyezi Mungu atamwadhibu kwa adhabu iliyo kubwa kabisa inna ilayna hakika ni kwetu sisi ndiyo marejeo yao Thum inna alaina hisabahum kisha hakika ni juu yetu sisi hisabu yao